«Одвозити Катю». Ліля дивилася на нього, в її очах він читав, що вирішувати йому. Подав знак бровою «Ні, тобі». «А що, мовила Ліля, поїхали в трьох». І всі полегшено зітхнули. А в Олеговій голові майнуло щось таке, щось таке що він одразу змив іншими думками. Їхали далеко, Олег нещодавно був на риболовлі на Сулі, на її правому березі, і йому запам'яталися підвищення на протилежному березі, де росли поодинокої купками верби, кущі, і подекуди під ними стояли машини, а довкола плавні, не наче зелене море. І справді туди вдалося доїхати, через село, а далі пробитою в травах луговою дорогою, яка в кінці розбігалася на ледве видимій колії. Однією такою колією, підіймаючи з травичаїчок-чубарочок І виїхали на горбок під верби над самою сулою Річка тут робила закрут, намила піщану косу І плинула серед очеретів ясна, чиста, прозора Олег, ледве зупинивши машину, вихопив з багажника два спінінги з кормаками Наживив їх, закинув на середину річки Треба будь-що вловити риби Юшка свіжої, зловленої, саморуч риби Той залася і його чоловічий Здобитчика обов'язок І навіть Самовозвеличення Потім розпочав розвантажувати машину Найбільше мороки Завдав йому намет Польський намет, який він тільки одного разу ставив І поставив недолугу І цього разу також не міг З ним упоратись Намет обвис, як купа ганчір'я на мотузці. Риба не клювала за три години Олегу піймав на донки два невеликі підлящики та на вудку з десяток дрібних окунців. Люшка не на та хіба втім суть, пахне димком, петрушкою та кропом, лавровим листом і перцем. Гемунське гаряче, а до неї під зелену цибулю старокиївська. Олег примусив випити по півстакана і Лілю та Катю, сказав, що рибальську юшку без такої приправи не вживають, а тоді ще грамів посту, а вже в кінці пили біле вино. Табун корів, по той бік річки на мілководді колотив воду. Молодий років 16 шістнадцяти пастух у зелених плавках з довгим бичем невідривно й заздро дивився на цей берег, на Олегових подружок, а тоді й зайняв табун і погнав до села. Яке біліло ген-ген на горбі Схоже на дивовижного птаха Оранжеве сонце сідало у плавні Здавалося, мітелки очеретів ось-ось Спалахнуть у його куцих променях Десь у травах бив перепел А вони втрьох сиділи над дурвищем, Дивилися на річку Олег обійняв дівчат Його пальці ледь-ледь торкалися Під руками персів тієї і тієї І вони не відштовхували їх Вода в сулі міняла кольори, ставала темнішою, згадковою, небезпечною. Починала відчуватися прохолода. Треба було вкладатися на ніч. Одначе Ліля, подивившись на намет Халабуду, категорично заявила, що не піде туди спати, там холодно, незатишно, вогко. Після недовгих тупцювань вирішили спати в машині всі трьох. Гаразд, що в старій волзі відкинути сидіння, творить широченний диван, на якому вільно може вміститися троє людей – Сталося так випадково чи ні, Олег опинився посередині. Не спалося. На плавні налягла волохатими грудьми ніч, десь кричала нічниця, трішки наганяючи смутку та моторошності. Фуркнув понад самою машиною та бунчеряд із крякотом та плескотом упав на воду. Лежали вкриті однією великою ковдрою. Олег у плавках, жінки у плавках та лівчиках. Він відчував гаряче тіло Лілії про холодне, Оксамитове Каті. Гомоніли про все, про те. Олег згадав свої закордонні поїздки і сказав, що вша майже половина всіх дітей зачата в машинах. Це він читав у пресі. Відомо це із фільмів, звичайних і еротичних. Ліля та Катя смішком почали розпитувати, чи бачив він ті фільми. Але сказав бачив. Вони здебільшого не цікавили. Чому, бо там тільки те саме. Немає інтриги, фабели, ну хіба що зрідка, Почав розповідати один фільм. Троє друзів, один красень, двоє так собі. Красень знайомиться з дівчиною, приводить до себе. Все там відбувається як звичайно. Вони займаються сексом. В сусідній кімнаті сидять його голі друзі. Врешті вони вриваються, буцім хто зна звідки, буцім незнайомі з ним. Ще й дають йому по шиї, відкидають і накидаються на дівчину. Вона починає плакати, проситися. Вони ж роблять своє. Подібне відбувається і вдруге.